Навіть подумки до минулого, до того, що втратила, ніколи не відродить втраченого. А до минулого, як виявилось, мусила вертатись. Уперше на Волині вона опинилася у 49-му. Отримала сюди направлення після закінчення медичного училища. Коли скінчилися їхні поневіряння при німцях і на Полтавщину, де вони опинились, знову прийшла червона армія – Даза і Валерія Капусті не вирішили, що ні за що не повернуться в проклятий дитбудинок для дітей-ворогів народу, якщо він іще існував, чи йому подібний заклад. Хай вже ліпше зазвичай дитбудинок чи ремісниче училище. Адже Дазі йшов 15-й, а Валерії навіть 16-й рік. Школа виживання навчила Лірку бути ще хитрішою, і вона вигадала план. Вирушать в іншу область і скажуть, що вони – сестри-сироти, з містечка такого, то в яких батьки загинули на війні. Пронирва лірка дізналась. На вулиці, де вони жили бабуся Варки, така сім'я справді була. Батько загинув ще у перший місяць війни, а мати з дочками поїхала в евакуацію і незабаром повернулась, напить божевільна, розповідала всім, як на її очах, на якійсь станції, у пеклі, згоріли її любі донечки. Незабаром мати тих дівчат теж загинула. Коли на їхнє подвір'я зайшли німецькі солдати, котири когось там шукали, та жінка з криком «Це ти, ви моїх дітей?» кинулась на одного з солдатів з Поліном у рука і отримала кулю від його напарника. Дівчат звали Тамара і Люба. Між ними була дворічна різниця, вік майже такий, як у Валерії і Дази. Отже Валерія стала Тамарою, а Даза – Люболою Лук'янченко. Вони попрощалися з бабусею Варкою, яка просила остатись, але оскільки це було небезпечно, то вирішили в путь до Ріженьку. Де на підводах, де пішака, а раз на товарняку добрались до Чернігова, і там заявилися в щойно організоване ФЗУ, або, як у народі казали, ремісниче училище. Розповіли, що в 41-му році їхали з мамою в евакуацію, поїзд розбомбили, вони вижили, але вважали, що мама загинула. Коли ж вернулись додому, тоді дізналися, що маму розстріляли фашисти. Оскільки лишатися в місті їм було небезпечно, до того ж не було де жити, бо німці спалили хату, вони вирушили у білий світ, а тепер хочуть навчитись якомусь ремесло. Їхня історія, схожа на інші воєнні історії, виглядала правдоподібно. Усе з училища зробили запит, на який прийшла відповідь, що так, Тамара Петрівна і Любов Петрівна Лук'янченко проживали в їхньому місці, що батько їх Петро Васильович загинув смертю хороброго у липні 41-го року, а мати Тетяна Вікторівна розстріляна німецьким фашистом у грудні того ж року. Свідоцтва про народження Тамари і Любові не збереглися, оскільки. Архіви районних організацій були знищені під час війни. Там Валерія Ідази та тепер Тамара і Люба стали учнями училища, яке готувало швачок. Для Валерії та Мари шити одяг стало професією на все життя. Вона доволі швидко вийшла заміж за майстра їхнього училища, народила четверо дітей і пізніше сама стала знаним майстром-закрійником. Вона так і лишилась Тамарою, не боробила спроб знайти слідів матері. Вона навіть здається повірила у свою біографію. По-інакшому склалася в дази. Поправді, її зовсім не хотілося шити, не вміла цього робити. Зате вона із задоволенням випускала стін газету, читала вірші на училищному вечорі. Допоміг випадок. Коли даза залюба в черговий раз околола голкою палець, виявилось, що до ранки потрапила інфекція, палець розпух. І майстер відіслав її до училищного медпункту. Медсестра обробила нарив, забинтувала, звеліла приходити на перев'язку. Наступного разу Люба Лук'яндженко спитала у медсестри, де вчаться на таку професію. – Ти б хотіла вивчитись на медсестру? – Так, – сказала Дазалюба. Як ви? – і додала. – Ви так добре перев'язали палець? Медсестрі Вірі це полестило. Дівчинка явно була освічена, розмовляла правильною літературною мовою. А коли виявилося, що Любця, як стала називати її Віра, ще й знає чимало віршів про любов, які обожнювала Віра, вони подружились. Відтепер Даза часто забігала у вільний від занять час, від практики, до нової старшої подруги. Крім училищної бібліотеки, Даза записала ще й міську, і відтепер дивувала віру мало не щоразу новим віршем. Із Пушкіна Шевченка, Франка, Зосіури пастерна Ака Ахматова зі збірки 1940 року, року якимось дивом уціліла в міській бібліотеці. Медж знаних поетів і навіть забороненого Єсеніна, томик якого вона разом з церковними книгами – знайшла на горищі бабусі Варки. Віра вирішила допомогти та дівчинці. Надав за нещастя старший Вірен брат, який щойно повернувся з фронту, став працювати в міському комітеті партії. Дізнавшись, що до війни Любов стила закінчити шість класів, він допоміг їй скласти екстерном екзамени за сьомий. На той час семирічна освіта важила чимало. За відділом міському домовилися з директором училища про переведення Любові Лук'янченко як особи схильної до медицини, на роботу санітаркою до райолікарні. Ще через рік Люба Лук'янченко мала на руках направлення на навчання до медичного училища. По закінченню його навесні 1949 року вона отримала інше направлення – на роботу у Волинську область. Треба сказати, що дівчата-випускниці їхали на западну з неохотою. Хто міг, відкручувався чи просто відкуплявся. Адже ходили чутки, що там, на Волиній Галичині, досі йде війна. Що посібники фашистів, бандити, бандерівці – Люто розправляються з приїжджами зі Сходу, особливо жінками й дівчатами. Вбивають, гвалтують, виколюють очі, відрізають язики, а то й кидають живими у колодязі криниці. Утім, у Люби вибору не було. Пливових родичів в неї теж не водилось. Звертатись раз за допомогою довіреного брата посоромилась. Та й що б він міг подумати, вирішила – уб'ють то й уб'ють, ніхто за нею плакати не буде. У селі, куди вона добиралась з першого з Луцька до райцентру – на попутці, а потім на підводі, її насампередбрасила тиша. Ніхто не стріляв. Хати під солом'яними стріхами, наче вибігали їм назустріч. На вулиці паслася коза і ходили кури. Затину визирали цікаві жінки. Одна з тих жінок, запнута чорною, з великими квітами хусткою, «Кого тепер капривіз прияне вчительку?» «Сестру Духтурську», – отказав Купріян. «Гартемичу буде помагати». «Та йому треба, помічниця", сказала жінка бо сьогодні з самого ранчика зновика нажлуктивсь. Павлиха було пошла, бо нога гноїться, так казала, банку з маззю розбив, то сама всеньку мусила по землі збирати. Ото чудо таке. З чудом в особі вже на молодого фельдшера да познайомилась наступного дня, після того, як переночувала на лавці в одній з двох кімнат маленької хатини, в якій тепер містився сільський медпункт. Фельдшер Тимофій Артемович був, як і вона присланий з восточної колишніх фронтовик, у якого загинула сім'я, і тепер самотній.